Так мені важко, так важко. Так якось рік по року вийшло, що Валя Валентина й виросла. І вивчилася у селі, з бабусою марно чекаючи, коли ж батьки заберуть її нарешті до міста, до своєї нової квартири, де вже без неї з'явився, ріс і виріс маленький братик Миколка. Непомітно підкрався восьмий клас. Після випускного вечора, на якому Валя, як завжди, Перевершила усіх красою білосніжної нарядної сукні. Мама побла тоді стала на базі. Подружки подалися до міста, до районного центру, вступати. Хто куди? Одні в медичне училище, інші в педагогічне, ще хтось у ПТУ, вчитися на кравчиню чи на повара. До десятирічки потрібно було їздити до сусіднього села. Тому батьки логічно розсудили, що середня спеціальна освіта – це добрий диплом, а клопіт – той самий. Як уже перевершувати усіх, то перевершувати. Валя з першої спроби вступила до медичного. Не сама, звісно, не без маминої допомоги, блад був і там. Та на цьому допомоги скінчилася. Валя відчула себе чужою у батьківському домі. У цій розкішній, як за тими мірками трикімнатній квартирі, свого кутка у неї не було. Чомусь про старшу доньку у сім'ї забули одразу після народження меншенького. Йому маленькому все – кімнату обклеєну спеціальними дитячими шпалерами, на яких Віні Пух і Паць надували різнокольорові повітряні кульки. Йому меблі, які змінювалися із часом у міру того, як підростав. Іграшки, килим посередині блискучого паркету, безліч дитячих книг у спеціальній шафці, маленьке ліжко. А Валі мама поселила на дивані у великій кімнаті – де всі збиралися увечері дивитися телевізор. Оце і все. А де я триматиму свої книжки? А де стіл, за яким я буду готуватися до занять? А куди я подіну свій одяг? Цих питань Валюша мамі не ставила. Вона відчувала себе тут зайвим клопотом, тягарем, зайвою. І меншенький, вже школяр, на обережну спробу сестри обмежити цілодобовий перегляд мультиків зашепів, Чи не з першого дня. «У-у-у, приїхала!» Коли Валя забрала речі і переїхала до гуртожитку, мама, непереможна оптимістка, недовго журилася. «Тобі там краще буде, доню, всі готуються до занять, і ти готуватимешся. Хтось щось підкаже, хтось допоможе, все ж веселіше. А то ти тут сама і сама, хіба це студентське життя? Як згадаю, молодість, що ми в гуртожитку виробляли?» Студентського життя Валентина хильнула в достальню. Гуртожиток. Веселий притулок молоді з раннього ранку до пізньої ночі вирував гамором, гомоном, шумом. Без перестанку стукали двері, сновигали туди-сюди дівчата, хлопці, вихователі, чергові викладачі, чиїсь батьки, чиїсь гості. Пах тіло смаженою картоплею, кремом для взуття, дешевими парфумами, міцним дівочим потом, сигаретним димом, розчиненою кавою. На третьому поверсі. Сварилися. На четвертому танцювали, на другому готували вечерю. З однієї кімнати долинало бубоніння якогось зубрила. З іншої – звук смачних поцілунків. Десь верещали дівчата, уздрівши либонь мишу чи тиргана. Десь гірко плакали дві першокурсниці за мамою. Хтось довго щосили гати у двері, за які його вперто не хотіли пустити. Гуртожиток жив своїм щоденним життям, звичним, рідним у чомусь навіть солодким. Увесь солод і гіркуту гуртожицького життя Валентині довелося спізнати не лише упродовж студентських років, і ще довго-довго, вже на самостійному хлібі, вона не мала власного кутка. Мама тепер уже не продавець, а директор магазину не відмовляла дочці у сотні-другі на нову сукню чи туфлі, та допомогти їй житлом не могла. на ті часи настали. Валя отримала знову ж таки небезмаменої допомоги розподіл до обласного центру медсестрою дитячу лікарню. Кімната на двох, ліжко, спільна шафа, спільний туалет, спільна кухня, душ на першому поверсі за графіком, розписаним по годинах. Зате велике гарне місто, парк, озеро, театр, купа кінотеатрів, магазини з порожніми, щоправда, прилавками. Рік – який Валя попрацювала у дитячій лікарні, їй мали б зарахувати за три. Безсонні ночі над маленькими пацієнтами, яких вона, не слухаючи старших, досвідченіших медсестер, не спускала з рук. Нескінчений плач, який переслідував ще й вдома. Сльози і постійні претензії матерів. Шприци, шприци, шприци, яких так боялися маленькі пацієнти. Цей рік злився в один жахливий сон. Сусідка по кімнаті Люба – виявилася занадто активною в плані знайомств із хлопцями. Тому частенько після нічного чергування Валя, падаючи з ніг, не могла втрапити до кімнати, бо там на швидку одягався, взувався черговий споживач любчених любощів. Борщ, який на два дні варила, щоб мати готовий обід, виявлявся спожитим отим споживачем. Хліб не би миші виїли. За ковбасою, здобутою у чесно вистояній черзі, слід захолов.